Сьогодні в Україні велике свято Він не став тлумачити дитині Про день військово-морського флоту Пояснив, як відчував Сьогодні твоє свято Особливий день День твого народження в Україні Це вона вітає тебе, свою доню Що так довго була в засланні. Софія чомусь одразу повірила таткові. Так от чому довкола так гарно? От чому кораблі, прапори і салют? Це для неї. Це її вітає Україна. Розділ дванадцятий. Нову доню удочерив Тернопіль. Місто було кращим за Магадан, за Москву, навіть за Київ. Посередині міста озеро. На березі пляж. Як же добре тим людям, що живуть у центрі. Вийшов з дому і купайся. Поруч парк. «Дерева, дерева, зелень!» «А саме місто, мов лялечка, чисте, вимите, виметене!» «Як добре, що саме тут вони оселилися!» «Багато що з пережитого Софія збагне лише згодом, дорослою!» «Лише через літа вона збагнула, як важко було батькам пристосуватися до нового життя у новому місці? Як практично неможливо влаштуватися на роботу з паспортом, виданим у Магаданській області, якщо останній запис у трудовій книжці «Злотодобувна шахта». Кому потрібен вчорашній в'язень? Там було легше. Там усі однакові. Тут не сховаєшся. Тут кожен спитає: "А де ти був? А що ти там робив?" А, -а ворог народу. Однак світ не без добрих людей. Батько влаштувався на роботу інженером. Освіта дозволяла. Закінчив заочно технікум у Магадані. Змінювалися квартири. Спочатку приватні, потім дали. Дали одну кімнату з крихітною кухнею. Але й те радість після притулку в чужих кутках. Хай навіть і у добрих друзів. Змінювалися школи – одна, друга. За кілька років отримали інше житло – дві кімнати. Софія втретє змінила школу, друзів, та ця зміна виявилася на краще. Школа славилася своїми вчителями. Математик і фізик мали репутацію найкращих у місті – тому, що це дійсно так, Софія переконалася, мала з ким порівняти. З першого класу, ще там, на Колимі, вона вчилася тільки відмінно. Жодної четвірки. Ще б пак, вона повинна вчитися якнайкраще. До цього заохочував батько. Доню ти маєш вчитися бездоганно. У твоїх знаннях не повинно бути жодної прогалини. Тільки тоді ти отримаєш золоту медаль, вступиш до інституту. Мама теж заохочувала, правда, мала на це іншу причину. Зітхала, дивлячись на дочку іще з малечку і з розчаруванням.